У вас є пословиця, знайся кінь з конем, а віл з волом. Шукайте собі добродію в городі панночки, чи там трохи є судівен, писарівен і гарних попівен. Любую, вибирайте. Ось підіть лише в неділю або в праздник по Полтаві, то побачите таких гарних, що розказати не можна. Возний. Бачив я многих, і ліпообразних, і багатих, но серце моє не іміють тей -то, як його к ним поползновіння. Ти одна заложила йому позов на вічні роки, і душа моя ежечасно волає тебе, і послі нишпорної даже години. Надалка, воля ваша, добродію, а ви так з говорите, що я того і не розумію. Та й не вірю, що так швидко і дуже злюбитися можна. Возний. Не віриш? Так знаєш, що я тебе давно уже, те і то як його, полюбив, як тільки ви перейшли жити в наше село. Моїх діл околичності, возникаючі з неодобних обстоятельств, удержували солідати признання перед тобою. Тепер же, читає те і то як його, благость в очах твоїх, до формального оприділення о моєї участі, открой мені, хоча в терміні, Партикулярну резолюцію, могулі те то як його, без одстрочок, волокити, проторов і обидко вполучити воввічної і потомственної владіння тебе, двіжимої і недвіжимої іміння для душі моїй, справом владіти тобою спокійно, безпрекословно і по своєї волі, те то як його розпоряджень скажи, говори, відвічаю, отвітствуй, могулі бить. Те то як його мужем, пристойним і угодним душі твоєї тілу. Наталка. Видно шлях полтавський і славно Полтаву. Пошануйте середину і не водьте в славу. Небагата я і проста, но чесного роду. Не стеджуся прясти, шити і носити воду. Ти в жупанах і письменний, і рівня з панами. Як же можеш тридоржитися з простими дівками? Єсть, з городянок, вибирай любую. Ти, пан Возний, тобі треба не мене, сільськую. Так, добродію, пане Возний, перестаньте жартувати над мною, безпомочною сиротою. Моє все багатство є моє добре ім'я. Через вас люди начнуть шептати про мене, а для дівки, коли об ній зашепчуть. Музика починає грати прелюдію, Наталка задумується, а Возний розмірковує і показує смішні гримаси. Ява, третя. Наталка і Возний. І після виборний, показавшись на сцені, співає. «Дід родий, баба рода, батько родий, мати рода, дядько родий, тітка рода, брат родий, сестра рода, і я родий, роду взяв, бородою сподобав. Поклонилися шанкарці, а шанкарка на них морг, і до на торг. Ішли ляхи на три шляхи, а татари на чотири, шведи враги поле вкрили, козак в лузі окликнувся». Швед, татарин, лях здригнувся, в духу всякий зігнувся. Поміря того, як виборний наближається до оркестру, Наталка підходить до відер, бере їх і йде додому. Возний. Чи це те, то як його? Нева пісня, пане виборний. Виборний. Та се, добродію, кланяється. Не пісня, а не Я співаю іноді, що в голову лізає. Вибачайте, будьте ласкаві, я не добачу вас. Возний. Нічого, нічого, відкілься так. Чи з гостя йдете, те то як його? Виборний. Я йду із дому, випроваджав гостя, до мене заїжджав засідатель наш, пан Щупавка. Так уже, знаєте, не без того. Випили по одній, по другій, по третій, а ковбаскою закосили. Та вашнівки із кварту окутали. Та як то кажуть... І підкріпилися. Возний. Не розказував же пан Щепавка, якої новини? Виборний. Жалувався дуже, що всьому земству урвалася тепер нитка. Та так, що не тільки засідателям. На самому комісарові уже не те, як давно було. Така, каже, халепа, що притьомом накладно служити. Бо, каже, що перше дурницею доставалося, то тепер або випросити треба, або купити. Возний. Ох, правда, правда, навіть і в повітовому суді, і во всіх присутственних містах унині його спослідувало. Малішая проволочка або прижимочка просителю, як водилось вперше, почитається за уголовне преступлення, а взяточок, сиріч, винуждений подарочок, весьма очень іскусно усьця, і отвіччика треба виканючити. Та що й говорить? Тепер і при рекрутських наборах вовся не той порядок ведеться. Трудно становиться жити на світі.